Yes, keixo den hori elgeta berri irratia entzuten zaudit Josu naiz, hemen eguzkia dago eta hor zuen herrietan amaikitekoari buruz ezegien go dago gaur elgetako ikolan amaikiteko osasungarria ikimenarekin azegien unikasturte hasieran astean bi egunetan artizago gheratzen dugu eta hiru egunetan birteko fruta ekologiko Jogurte eta pletanoa ere eduki dugu, baina hori gutxietan. 11eko Ekimenaren helburu helburuak hauek dira. Elikadura osasungarria eta zesoizkoa lantzea. Bertako produktu ekologikon kontxumoa bultzatzea. Ondakin kopurua murriztea. Ikasleen artean desberdintasunik ez egotea. Eta ekoizle txikien zelbenta bultzatzea. Gaur, eru pertsona atorriko dira. Libe, Odei eta Markel. Hemen daukagu Markel. Elkarrizketa interesgarri batekin. Norekin izango da? Zer jango zuten, orain dela iruro urte edo gehiago. Aurrera, Markel. Kaixo lagunok, hementzenago nire etxitxe emiliorekin. Eta orain galdera batzuk egingo diot, orain dela iruro gehiurte ero gehiago, zer jaten zen jakiteko. Kaixo etxitxa. Hola. Etxitxa, eskolan zera jaten zen nuten amaiketak orako. Bueno, eskolan eh, zagarren batero, deri buen nizkero, etxer, maderein batero, zagarren batero, bestelan, bestelan, ezer, ewerdir artez ez, ez. Eta etxitxa? Dure erosten sinuten eguneroko janari xa baskaltzeko eta? Baskaltzeko janari ze, ba, geixen bat lehengo platu ebentzet, ba, hortuko, e, etxeko hortutik, da bestie barriko dendan. Aitzitsa, zer zan geixen guztatzen jatzuna txikitan baskaltzeko? Geixen, ba, potajiek, ba, ba, ba ero lenteja, kero garbatzuek, erolan. Eta jantokirik, ba, zeuen eskolan, aitzitsa? Eso han tokirik. Gutegiñen dano que con dano bakotxa bere bere txigitara. Eta itxitsa, azkenengo galdera. Gaur egun konparatuz zer esango zenuke saborrari buruz? Geixa uz hortzen do gutxi hau. Seguramente sortuigo dia gutxi horra beran zera. Baia, orain diferentzia den dago ba, orain tratatu egiten da hori ta eh, fiska da hori, lehen esan kontrolute. Bota desan diu el R Ero ortura, ortura irunda zuemon erolan. Eskerrik asko txitxa zure denboia. Orixanda dana. A Radio Pirineika. Markel <ein> Ederra elkarrizketa, asko aldatu dugu, ez da? Odeiek, guri adizkide batekin, egindako, ez da baida dugu. Aurrera odei? Kaixo lagunak, gaur klasekide batekin eztabaidatzera da bai noa. Ni etxetik ekarritako amaiketakoaren aldenago, eta berak eskolera ekartzen diguten amaiketako zengarri horren alde. Nere riceta da amaiketako bakoitzak bere etxatik ekartzeak dela honena. Nere ustez fruta saki batzuk jatea amaiketakorako osasuntsuagoa da eta edanok berdin izate jateko. Donuts bat nahiago dute ekartze amaiketarako. Donutsak goxo da zein, baina zabor gila gozortzen dute. Frutadak berdinak ekartzen badute, nik jango nuke fruit ekartzen duten fruta. Baina ez da fruta mota dena ze Aldi Berea eta anketakoaren beste buru bat, Bartako ne kasritza inpultzetzea da. Baina bertako frutak nire ustez txikiagoak dira Orduan batatu beharrean bi edo hiru hartu dekas. Baina bi edo hiru hartzen baditugu denek bat edon bat frutarik gabe bukatuko du Nire ustez frutan nahika dago denza Eeta espadeltzen tsaka anatuuko dugu fruta. Denok berdinez dugu jateneta. Baina frutazak abanatzen badugu, baten bat fruta gutxego eta gozarekin gelituko da. Bosan asko ez dut uste edukiko diuenik, eta nire ustez paskal ordua ez dagoin ur. Beno, zuri gustatzen zaizu ekartzen duten, eta niri esain beste. Hau izan da gaurko estabea da. Espero asko guztatza, horrengor arte. Agur! Agur. Ezta bai da ona. Zuek zer nahiago duzue. Etxetik eroatea, edo amaiketako, amaiketako eskola jartzea, frut eta artizago gia. Errez eta banei alduzue, eta postrea, lebe izango dugu. Errez eta batekin. Ea zerrenolako errezeta gozoa ekarriko digu. Ze postre? Kaixo lagunak, ni libe naiz eta gaur tortita amerikar baten errezeta bat ekarri dizuet. Gozoa, goxoa apuntatu, ean ork egiten duen. Tortita amerikarraren osagaiak hauek dira. Esnea, karameloa, biarrautz, ekologikoak izaten badira hobe. Ez azukrea, irina eta olioa. Eta orain, hasiko gara. Hasteko hartu batidoraren baso, eta esnea bota erdiraino. Beste edalontzi batean, bota irina goraino, eta ondoren dena batidorara. Gehitu biko jarrakada azukre, eta bi arrauz. Dena nahaztu. Nahaztuta dagonean, eraman batidoraren edalontzia osgailura Eta utzi orea amamoz binutu, oste. Pisto sartegina utzi berotzen eta olioa bota sarteginera. Orea atera ausgaitutik eta bota orea sarteginera. Burbuilak ateratzekoan emon buelta eta beste aldetik burbuilak ateratzekoan tortita atera eta horrela orea guztia maito arte Nik botatzen diut karameloa, edo ez negaia, baina nahi ez badozuen ez bota. Honegin! Gonbidatu mesedes, zelako gozoa! Ametxetan, ametxetan, ametxetan, amai korte pasadira. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. ago oh!